Вона відшукала заховану рамцю з березових тичин, напнула на неї полотно, приладнувала його в рогачику між стовбуром і відчахнутою вітром гіллякою, якраз щоб сонце зазирало в очі Тетяні на малюнку. Вона довго ходила по молодій розкітливій папороті, що бризкала зеленим соком, ластила ще неогробілі від зими підушви, хрустко порипувала і текла між пальцями, як болочина, вигріта на сонці вода. Катерина аж кидала в солодку млість у хиткий, ненаситний дурман от перечуття того, що зараз вона почне чаклувати над Тетяниним портретом. З відімською силою викликатиме її перед свої очі, наче воскрешатиме Тетяну з небуття. Зараз пробудеться, заворохобиться і потужно заторжествує її, лише її, Катеринин світ. Такий вельможний і бойний світище, перед яким вона сама аж змаліє й занишкне. Бо він цілих два тижні був без ужитку, байдикував, поки вона гнала стрічку на зінгері, крутила осоружні жорна, розкидала зланкою в ній на когосному полі. Зараз цей світ вийде на волю і коїтиме з нею, 33-річною дівчиною, свою солодку сваволю, без якої Катерина вже ходна обійтися. От цього перечуття в Катерина аж тремтіли пальці на руках і дзвеніла кругу з кроня. І сонце плавало і тішилось в синіх небесних водах, як золота рибина. Катерина лягла горілиць на папороть, широко розметала руки, увігнала тремтячі пальці в зелену кучму папороті і занишкла, слухаючись у саму себе, як вагітна жінка, що зачула під серцем дитину. Тріпотіло тендітне листячко беріз, і вітер бавився з ним, наче знічев'я перераховувала, скільки листочків уже виштрикнулось з бруньок. Синім вирочком крутилося небо над гологою, захмеліли одвесни птиці, гострили крила на вітрі. Катрія ловила птахів поглядом. Вони, лебоні, відчували цю шовкову неволю, бо розкидали на всю широчінь свої крила і безвільно плавали синєві над Катериною. М'яка, папоротіна постіль, висмоктувала з її тіла суєтні короткочасні пристрасті, сумніви у власній повноцінності. В доречності своїх душевних страждань, які телесують її з самого дитинства, і, либонь, не відступляться вже до судного дня. Вона вслухалася в тихе жабоніння вітру в молодому березовому листі, у висвист пташиних крил, у лунка пришвидшене биття свого серця, що вилунювало не лише в грудях, а здавалося, у надрах молодої весняної землі під папороттю. Її гінке, хоч і виснажене недоїданням та важкою роботою, Дівоче тіло б наповнювалось снагою пробудженої, захмелілої від теплеї сонця землі. Наповнювалось нею повінця, аж бриніло відчуттям сили, здоров'я та молодості. Старокаторя ботіли в очах стовбур беріс, соковита зелень трави, непорочна синява неба з кількома димкуватими вігтями хмарин. Вона лежала на самому дензі цього весняного дива, з якого вже починали проступати лякливо й невиразно та все ж дедалі очевидніше і зриміше великі тетянині очі. Катерина перевернулася до лілиць, занурилась обличчям у пахку зелену папороть, розкинула руки і вп'ялася пальцями в землю, наче боялася, що прухке зело підкине її в небо, і вона одірветься від рідної землиці. Прошилися м'яка трава під некутими копитами коника, під блискучими новими, яку щойно народженого лошади копитами, Зашелестіла трава і торішні листя. Власне, копити не торкали землі, а лише розмашисто сколочували вітер, який ворохобив траву, та струпечілий лист. На м'язистому торсі коня видзвонювало золотаве ви забрало місяця. На шовковій уздерці потенькували золоті дзвіночки. Проземкувати тугий і натоптаний, як строчок встиглого гороху, вершник не правив коником, а дав йому попуст. Бо саме розсубонював свою кармазинову опанчу, в його синіх каламейкових шароварах прухко, як у вузькій вулиці, висвистує вітер, з погаслої череп'яної люлечки вилазить язичок зеленого паростка жита, через груди вершника висіла розполовина на цибулина бандури, на струнах якої сидів сірий соловейко. Сап'яний чоботи чоловіка лоскотали кінські боки через червоно-палахкотливий шов катайки. Обличчя вершника ховалися за березовим листям, і Катерина ніяк не могла його розглядіти. Повдаль за конем котився, перестрибував через пеньки та баюри, надовго зникав у щавині і появлявся знову маленький миткий песик, який жадібно вдихав у себе запах кінського путу та курецький дух господаря. Кінь зупинився біля самої Катерини, зітхнув і потягнувся м'якими оксамитовими губами до молодого березового листя. Вершник спішився, вігнав у землю з і прив'язав до нього коня, шумно гепнув об землю високою, як церковна бані, шапкою.